Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas, estamos en uva, nunha nova entrevista e hoxe estamos con Marisa Andrade Pérez. Estamos aquí no barrio de Colla, na súa casa, no que agora coñecemos como Ruatui, pero Marisa esto non sempre foi chamado así, como Rúa Tui. Evidentemente, antes casi non tiña nome a Rúa, porque era un camiño, e chamábase camiño Pariceiro. Pero realmente nos nas, eh, nas cartas e todo poníamos eh, Figueirido, que realmente Figueirido é da arriba, esta non é Figueirido. Pero Pariceiro non o coñecía ninguén, entón poníamos Figueirido, Colla Figueirido, punto. Ah xa está. do nome desto das des localidades e tales, foi co polígono. Antes había outros nomes, evidentemente. E a topnímia menor foi desaparecendo. Os nomes alg algúnn o camiño da mina, pero desapareceu prácticamente no que é esta colla, a colla onde eu vivo agora. Prácticamente desapareceron os nomes. Eh? A toponímia desapareceu. Como desapareceron os camiños e desapareceron as casas, desapareceron os nomes. Eh, estamos con Marisa, e eh, eu son Diego. Coñecémonos porque eu fui un alumno uh -huh. dela no Instituto, no Colla 12. Ela foi profe tamén directora do Instituto. E curioso tamén este encontro porque ela é veciña da Colla tradicional. Eu son nacido da, da Colla eh, originaria. E eh, eh, Marisa, alguna vez escoitei falar De o que supuso para ti A construción do polígono A chegada de palas excavadoras eh, De eh, un proxecto Que modificou por completo A vida desta parroquia non Que era o que era antes Como, como viviches tido en de pequena Eses cambios, esa transformación do, do espaz A verdade é que a transformación foi traumática Traumática sobre todo Moito máis para a xente maior Pero para nós foi era unha novidade, era unha cousa tremenda, porque viñeron as máquinas de repente, o sea o que é a miña casa agora, ademais dividiu o, o camiño, o, sea, o, o que era o camiño pariceiro que o xerro a tui, quedou dividida. Entón, do lado da lá, viñeron as máquinas e arrasaron con todo. E do lado da aquí quedamos. Entón, eh, os veciños do lado da lá tiberon que desapareceron, o sea non tuve, quitaronlle as casas, tiraron con todo, e, e fixeron unha alameira que non se podían nin andar. O sea, era tremendo. Eh, entón, se si si querías comunicarte con... Eu tiña unha amiga que vivía no outro lado E era como se si vivísen no outro mundo Porque de repente, viñeron as palas e arrasaron Entón, eu para ir á súa casa non podía atravesar Porque me chegábamos barro aos xongos E tiñamos que facer verdadeiras travesuras para ver como nos comunicábamos Ou como facíamos para xogar ou sair, porque nos tiñamos un espazo que era a Debesa, donde oxea a bouza, que había unhas, unhas árbores. E a veces íbamos ali a merendar, había unha mina de auga, xogábamos por ali. E todo isto quedou destrozado. O sea, nosa vida realmente infantil quedou destrozada. A dos maiores foi moito peor, porque para eles foi moito máis traumático. Houve xente que co disgusto morreu. Porque ademais o polígono primeiro colleu un espazo e logo ampliarono. Entón, eu recordo unha familia que fixo a casa no espazo seguinte, tiña unha empezou a facer a casa no outro lado e ampliaron o polígono e coñeron a outra casa. E, bueno, morreu co disgusto a muller. Eh? E, os teus, a túa familia, o teu pai e a túa nai, que se dedicaban aquí na, na, na casa onde, onde estamos? Eu, o xa, miña nai, meu pai era ferreiro. Tiña un taller aquí. E, e era aquí, xustamente nesta casa. Que, de feito, meu pai, cando viñeron as máquinas e arrasaron o todo iso, Tuvo que poñer unha demanda porque non podían... Eh, tiña que traer as, as, a mercancía cun carro de bois. <ríe> o final, entón arreglaron o seu camiño hasta a miña casa. Con o cual os veciños estaban rabiados. Pero, claro, eh, solo pudo ser así. Entón, ar arranxaron hasta aí para que meu pai pudera traer a, a, a, os ferros e as cousas que necesitaba para a súa industria. A miña naí era ama de casa. E os meus avós que vivían aí ao lado, de feito, a casa de meu avó está aquí ao lado. E os, e os meus tíos... Vivían na outra colla, e esa sí que ya levou polígono. O sea, esa casa si sí que, sí que levou polígono. Eh, cando eras pequena, lembras que, que se falaba ou como se vivían nos adultos eh, esa transformación? O que, que, que era o que sabían do que ia pasar neste lugar? A verdade é que eu lembro pouco, pero polo que respeta a miña familia e xente máis de perto pois eh, foi moi traumático, foi terrible, porque, primeiro, non había maneira de opoñerse á historia, é dicir, foi unha uh, expropiación forzosa, pagaban pois, o que elles petaba, e non, non tiñas deleito a nada, nin a protestar, nin a nada. Eu lembro unha historia trágica, terrible, que era aquí arriba, que había unha finca moi grande, non sei a quen pertencía, a alguén así moi coñecido, e había uns caseiros, e... Eh, E os caseiros non tiñan dereito a nada. O sea, os propietarios ainda algo, pero os caseiros non. Entón, os caseiros quedáronse na finca, pero non tiñan a donde ir. Pois veo a Guardia Civil e quitou xas tellas. E, e a mí eso deixoume totalmente abraillada. Dice, como é posible que os deixen así a intemperio unhas persoas con, con fillos e con todo, que non tiñan donde meterse. O sea, eso foi unha historia que a mí me quedou gravada. E logo, pues eso, na miña familia realmente quedou esta familia, que este meu tío que quedou sin a casa e, bueno, foi traumático pero menos traumático no sentido de que eles tiñan posibilidades de, de montarse outra vida no? pero moita xente, para moita xente foi, foi terrible porque moita xente se dedicaba á agricultura e así non tiñan nin campos, ni tiñan nada O sea non había nada entón, eh, fixeron as casas esas que ahora están na Avenida Castelao da Caixa de Forros E eh, a maior parte desta xente que vivía por aquí, que tiña súas pues, campos, seus, eh, tiña tiñan gando e así, pues, pasaron a vivir de outra maneira, porque se lles acabou esa vida así. E eh, pasaron a, a vivir pues, eh, nun piso eh, pues, de unha maneira moi triste, porque nos aquí vivíamos realmente... Eh, Totalmente na natureza. É decir, estábamos todo o día pola rúa, no campo, non sei que, e de repente toda esta xente ali pois foi terrible. Os que quedamos os nesta que zona, pois ainda, ainda disfrutamos. Claro, estamos nunha zona do barrio no que aínda hai como unha especie de parcela bastante mm. grande, no que aínda queda o que, mm. o que foi sempre isto, a colla tradicional. Falabas do difícil que era... En resistirse a, a un plan que viña dentro de Madrid, moilonsen, na, na ditadura, pero antes falábamos de, de comezar a gravar, que dentro das resistencias ti lembras, algunha vez coiteis falar de o 1 de maio aquí vivido na túa casa ou cerca da túa casa. Pois apareceu unha bandeira. Unha bandeira vermello, unha bandeira non sei se si comunista, unha bandeira me chamou a atención. E enton, iso, hai unha bandeira aí? e entón meu pai mirou e dixo ah, pois sí, sí, dixo eso é unha bandeira de resistencia e entón eu non sabía moi ben dixo, e dixo é porque o primeiro de maio e me pues, explico, é porque o primeiro de maio e realmente é unha data moi especial e tal e, e, pero non te preocupes, van a quitar van a quitar. Efectivamente, quitaron. Pero ano seguinte volveu a aparecer a bandeira. Entón, todos os primeiros de maio, iba correndo a venta a ver se si había bandeira. Até que un ano xa non houve bandeira. Pero bueno, houve bandeira uns cuantos anos. Eh? E foi unha cosa moi, moi simbólica e moi simpática. Bueno, meu pai teño que decir que era moi, era republicano e, e oxe, meu avó foi represaliado. Estuvo na illa de San Simón. Porque meu avó era teniente de alcalde en Teix e foi represaliado. O sea, estuvo... Estuvo en San Simón e logo se foi a a Argentina, onde viviu o resto da vida e morreu ali. O meu pai era moi pequeno e quedou. Pero eso tiña tiñou moi gravado, claro. E ti naces nesa familia na que hai como varios elementos importantes un trauma no que se vive nunha familia na que o seu lugar de orixe transformado sen explicacións vives nunha familia como dixe eh, eh, politizada de esquerdas e eh, avanza un pouco máis na tua idade nai algún momento no que decides eh, que queres estudar uh -huh. eh, que estudaches e por que te metiches na, neses estudos en, en ese camiño que... Vamos a ver, eu tiven así unha... Bueno, empecé estudando, eu se fixen o bachillerato por ciencias. Entón, despois a carreira de ciencias non me atraía demasiado. Entón, empecé a estudiar idiomas, empecé a dar clase, así de idiomas. Fixen en Madrid, na escola. Entón, fixen eh, galego-portugués, que era o que había naquel momento. Eso, pues, permitiu... Ose, eu dei clase na privada durante bastante tempo pero cando rematei a carreira, no 85, 86, o no, 86 é saquei as oposicións, o sea, foi un pouco antes. Pois pues xa empecé a dar clase no instituto e clase de galego. Realmente, a min sempre me, me atraeu o galego. Re, o galego para min era referente, a miña aboa só falaba galego. Na miña casa falaba se castelán, porque daquela, claro, eu iba a colexo de monxas. E entón, eu no colexo de monxas, decía la villa, las servillas, <ríe> e correcían, me, me gustou E, entón, decidí en facer galego e dediqueime profesionalmente a eso e, Indudablemente, antes de eu ser tiño unha implicación política, e, eu impliqueime políticamente, primeiro no barrio, e, aquí, precisamente, co, coa parroquia, pois hubo un movimento moi forte, que foi a reivindicación da bolza, e... E aí pois, participamos moitísima xente. Había un grupo pois, moi bastante grande de, de persoas do barrio que se implicaron na, na loita pola bouza. Non? E eu empecei aí a miña trayectoria si máis eh, política, digamos. non eh, E despois eso levoume xa a militancia política. Empecei na NPG e despois no bloque, onde, onde estou agora mesmo. Nunca deixei de ser do bloque. Eh, interésame... Eh como viviches ti um, a pedir que aquí vive moita xente, que esto ten que ter uns servizos mínimos mínimos en moitos ámbitos. E ti participas tamén nese movimento. Sí. como foi para ti eh, eh, ese cambio de eh, eh, uh -huh. traballar ou, ou loitar xunto a outras persoas que chegaron novas a este lugar, que ti entendes como o teu, e que a tua uh -huh. trasectoria vital é moito máis longa. como foi esa esa asuntanza ou esa loita con xente que sí. tiñan as historias de vida igual non tan distintas ás que ti podías ter, porque moitas viñan do rural galego. Sí. Sí. Bueno, foi moi natural, eh? foi unha cousa moi natural, porque realmente, claro, eh, eu sempre vivín aquí, eu nacín aquí, vivín aquí, e veu moita xente de fora, pero mm, tampouco os considerábamos como de fora. Eh, de pronto pois pues, eh, estábamos unidos por pois pues, pola necesidade mesma, primeiro de unirnos porque non había nada, o sea, aquí non había nin siquiera sitios para reunión. Entón, pois a primeira cousa é que sente esa necesidade de estar con outra xente, de participar, pois na sinquedanzas, en todo, e, e así empezamos, empezamos formando pequenas agrupación, unha asociación cultural, unha asociación de mulleres, e pouco a pouco, pois foi foi agromando, foron agromando cousas, non? Participando en cousas interesantes, moi interesantes porque realmente a parroquia implicouse moito e E, bueno, pues, eh, foi foi unha cousa, diría, che como moi natural a chegada dos outros. O que pase que Colle evolucionou tan rápido, tan rápido, que eu lembro máis eh, no Instituto, cando os primeiros anos, eu incluso dei clase no noturno, que había noturno, divorno, ingabad, e, e era moi conflictivo tremendamente conflictivo Había moita droga, había moita xente, non sei como decirte, moi marginal ou... Eh, Había moito conflito social, había bastante conflito, pero, bueno, eh, a, a situación foi, foi mellorando. eh E a parroquia, eu creo que aí tamén tivo algo que ver, porque eso de englobar os rapaces, pois pues, eh, a facer que os rapaces fixeran montañismo, non sei que, xuntábanse na parroquia, facían grupos de música, todo eso levou a que Colla tivese... Esta saída tan fermosa, o sea, eu creo que é fermosa, porque realmente de terse, de podía terse convertido nun barrio marginal e realmente convertiuse nun barrio estupendo. É dicir, era un barrio dormitorio, pero ahora mismo pues, é un barrio no que se vive ben, no que, bueno, hai carencias, pero, pero realmente eh, vivimos ben. Eu estou contenta de vivir en Colle. Eh, para xente que agora dá clase, bueno da igual no Colladous ou noutros institutos, como vivías ti a tarefa de ser educadora nun contexto social no? de, de, tanta, de tanta carencia, de, tanta, sí, de tanto sufrimento, no? que ás veces expresaban sí. forma de consumos, sí. heroína, apareceu nos sí. 80, 90, sí. pero como, como lembras ti ser profe naquel instituto, que é un instituto moi grande tamén? que Era moi grande, sí. Bueno nos no, primeiros anos había moitísimos alumnos eh? entre no turno e de había moitísimos. E bueno, o no turno era un pouquiño máis conflictivo que doi clase no no turno, pero tampouco te creas que salvo así algún incidente particular e bueno, casos sí sangrantes de rapaces que vías que pues, que estaban metidos na droga e eso, eh, eso si sí foi era moi duro. Eh? pero despois a, o labor no instituto foi sempre moi gratificante, eh? porque eu non sei o que pasa agora, pero <ríe> xa levo moito son xubilada. pero realmente para mi o ensino foi absolutamente gratificante, que os alumnos eh, estupendo, o xa sea, non non tiven conflitos, non, non era momento de conflitos, non hubo ese primeiro inicialmente que había así moita, moita conflictividade no barrio, pero eso foi nun momento inicial, logo xa Realmente era como unha balsa de aceite O, sea, o instituto para min foi estupendo eh, non, non, non houve... Colla era moi problemática Porque eu cando cheguei ao instituto O instituto de Colla estaba marcado Decían, uf, vas pa Colla uf, O instituto de Colla Porque houver así unha loita grande Polos autobuses E os, os alunos Tuveran así unha implicación moi forte e tal, Eran reivindicativos pero estupendos, ¿eh? la verdad, yo en collage estiven encantada, encantada, tipo de sí. alumno. <risas> sí. en algún tiempo eh tocou xo ser a directora dese de centro que tamén non sei como, como explicas que eh, hai moito profesorado que, que lembramos o alumnado que pasamos por aí con, uh -huh. con cariño e con o no, co, co prazer sí. de poder disfrutar de clases de, bueno, de moitos profes que, uh -huh. que pasaron por aí como era tamén a parte do grupo humano dos compañeros e compañeras e como foi ou como lembras a tua tarefa na dirección dun centro tan grande como este Bueno, eu realmente fui obligada a ser directora porque non había quen quixera ser directora, Entón, meu inspección e bueno, no meu, no meu meí punto, tou en que, que collelo. De todas maneiras, eh, o traballo cos compañeiros foi sempre estupendo, eh? Foro, xa o sea, todo mundo colaborou, eh non houvo non tive maiores problemas. Era un instituto, eu creo que fixa había un grupo de xente magnífica Xente con moi solidaria, xente moi comprometida eh, Realmente éramos un grupo de persoas eh, que eu recordo con moitísimo cariño e, e que creo que formábamos un grupo así moi cohesionado E que se traballou moi ben de feito colla chegou a ser un instituto despois de, de pretixio Escir o oh, que ben funciona ese instituto E realmente foi así porque pouco a pouco po pois, había un grupo de, de profesores moi voss recordarás o sea xente moi implicada, moi traballadora. Eh, bueno é recordo esa etapa da miña vida moi satisfactoria, moi ben. E, como dices antes, levas a uns anos subilada. Sí. Eh, que non, subilada significa non ir ao mundo laboral, pero Exacto. supoño que facer outras cousas. Como estás a vivir eh, estes anos de subilación? E eh, tamén interésame... Eh, Como, como, como agardas o futuro? Eh, sí. sí, Ou como pensas que pode ser o teu futuro? Ou como queres que sexa? non sei Ay, O futuro veixo horrible porque cada vez que mira a televisión e escoito todas esas barbaridades que se dicimos e non sei como podemos chegar a este mundo. Porque de verdad que eu, cando era nova e estaba metida en político, metida en estes rollos así de ciñais e tal, eu creín que íbamos a facer un mundo moito millor. Que, que a cousa iba a ser... Moito mellor E estou vendo que nos equivocamos de plano Porque é es que a cousa está moitísimo peor E eu digo, que vai ser este mundo para os meus netos Xa non os meus fillos para os meus netos Preocúpame moitísimo, de verdade Porque veixo que Non sei Non hai solidariedade Non hai, non hai implicacións non, non, non sei que pasa eu Non sei que pasa neste mundo A que me dedico? Bueno, dedico como un pouco a cuidar os netos Evidentemente, como todos os avós Pero bueno, os netos xa son grandes eh? Teño só dous pequenos Bueno, Pois pues, fago un pouco de todo, dedico moito máis tempo a leitura, gustame moito ler, entón agora pues, dedico moito máis tempo, pues, paseo, ando bastante, eh, pinto, dediquei un pouco a pintar, o sea, hobbies así de nada, que facemos os vellos, non te creas, pouco máis. E eh? pensando xa, en, eh, na, cando vayas perdendo autonomía, Como, como te gustaría eh, que fora os teus últimos tempos? Como, como te gustaría hmm. pensar agora que aínda estás eh, hmm. ben, polo que cheveso? Sí. Eh, como, como te gustaría que fora? Ui, preocupame bastante o, o que pode vir detrás. Home, mentras eixa autónoma, eu sempre dixen, eu mentras eixa autónoma querería estar na miña casa. E, despois tampouco quero ser unha carga para os fillos entón prefiro no momento en que eu non poda arreglarme con unha persoa que me axude ou que sexa. pois eh, sempre lle dixen os fillos que non quero ser unha carga quero que me, le dón a unha residencia onde sexa, onde pode estar e, e vivir o resto dos meus días tranquila e nada máis, non aspiro a, a nada máis teño máis medo ao sofrimento que a morte a morte despois de todo unha consecuencia da vida xa o sea, que tampouco tampouco eso me, me altera O que si sí me preocupa é pois eso, perder, eh, perder, o sea, perder a autonomía ou perder a cabeza. E a miña non morreu de Alzheimer e eso é unha, unha cousa terrible. Pero polo demais non. É eh, eh, Casi para rematar, eh, viviches aquí no barrio, foches unha persoa eh, política socialmente activa, te dedicaches ao mundo do ensino tamén con gran implicación podes detectar algunha persoa ou persoas nomes eh, de alguén que foran inspiradoras en todas estas opcións que ti vexes na vida? Ou, non sei, igual unha ou dúas persoas que, que, que para ti vesas que, que foran, non sei se o palabra referente, pero bueno, inspiradoras. Bueno, hai varias seguramente, non as coñeces, pero, pois, pues, algúns mestres que en aquel momento estaban pelexando pola... Po, pois polo uso do galego e que foron incluso represaliados como Xose Lois, que hoxe tamén está xubilado compañeiras como Luz rei que sempre tivo unha implicación grandísima e que foron para min referentes Maricarme Panero é dicir, todas estas persoas están presentes na miña vida ainda hoxe e para min foron persoas moi importantes Porque, bueno, pues pola por súa implicación, pola súa solidaridade, pola súa personalidade, sempre dispostas a traballar, a colaborar, a facer cousas. Eh, non sei, pareceme xente moi, moi solidaria, moi, moi interesante. Susta agora fan 25 minutos. Eh, sí. Como non queron ganar a ninguén, dicen que a partir dos 25 fácil que caíra unha pregunta que era unha canción, coa que queiras Marisa, que pechemos esta conversa pois tempestades de sal, eses. Vale. Pois eh nada, moitísimas grazas por acoller toda esta matracada que temos aquí na na túa casa, tar tamén compartir este rato sobre unha parte da túa vida. E nada, quedamos escoitando a SES. Eh moitísimas grazas, Marisa. Encantada. A talo un placer. esta tierra que fai testamento que acolle os lamentos se anima a olvidar infectada de sangre usureiro caciques modernos mecenas do mal vivo dentro de un monte de area tinguido de brea que no limpa o mal que esperanza ainda seguimos aquí aturar tempestades de sal Resistindo á violencia de mans desas de serpes e que nos queren calar Compañeiras nos soños do Edén unha illa no medio do mar El o min máis negro que esquecio desterro de e o medo a loitar. Las marcas se graban a ferro y a dor y a Xenreira, no sorrir. Las penurias van al en da fame, falta identidad que ayuda a vivir. Só so se calmo el ruido da la raiva, que a forza que queima. Ainda seguimos aquí A durar tempestades de sal Resistindo a violencia de mar Desacerme ese canto